Alhamdulillahi rabdil alamin Salatu wa salamu ala rasul la muhammadin wa ala anihi wa ashabi wa me entabiahun bi ihsan ila yomiddin Allah nëmfalendron dhe fëtën pritindim dhe fëllë kërkojme nësumë Allah në jalla ulatë të bëkën taqim etona dhe të nabën gata që pramandin mërsh të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t genetikës e i bote. Pa të dërshimë se kjo bot është me sprova dhe është me zbegative dhe mirësive, po edhe fatkecive të ndryshme dhe sprova që e godasin njerëjun. Dhe njerëzit, si kur që kemi tsek, natyra, të sek, nga natyre e tyre është ta kërkojnë rahatinë, ta kërkojnë qetsinë dhe lumëturinë. Por kjo kërkes e natyshme tyre jo gjithë mund edhe në diqet nga rrugët e, e duhurra në një ngjashmëri për pikën që ta gjejnë këtë lumturi këtë qetësi, por fat keq këtësh përmes rrugëve të gabuara dhe ato që i largojnë nga lumturia ajo që i afrojnë tek ajo. Ne kemi thënë se sipas mësimeve të krijuesit të lumturisë dhe mësimeve të krijuesit të qetësisë dhe bukurisë nëse ekziston në këtë botë gjenerat që qetëson dhe pushon po zemrën njerëzit është padyshim përmendja e Zotit Gjallëxhallahu. Po kjo përmendje duhet tjetë cilsore, kvalitative, që realisht prej këtë me zamër, paraset prej këtë me gjuhë, e që njeri ju të ndinë bukurinë, adhurimi të Allah të vare këtale dhe bukurinë përmendje së ti. Ne kemi përmendur edhe në takimit e kaluara se njeri ju përjetën me dëvërtet një përjetim të këndshëm, dëveçant, kër Zotin Gjellola përmend, a i knaqet, dhe të disponohet dhe të qëtësot zemr ati kër zotin gjellë gjelalu e përmand dhe për ta fuqizuar këtë që kemi thënë pa dushëm se ka argumentet shumë ta që flasën për këtë qështje për tjyre është hadithi pe i gamberit Alehi S.A.M. cilë thëtë dha ka ta amel iman men radhija billahi rabba u bil islam i dina u muhammedin sallallahu alesallam e nebija e ka shijuar Shije në besimet Aj që është i knachur Që zotit i titit Allaho Dhe feja titit i islami Dhe Muhammedi a lehi Sëmët i dërguar i ti Këto në hadithët për e kamarës E ka shijuar E ka shijuar shijen e imanit Nësa në një di të jetër Thërathu më në kënë në fihi Wajja dhe bihin në halawet e iman Tri gjera kush i ka E ka shijuar E mbëlsirën e imanit Këto e shtën, krasë shijes edhe, dhe të tëtë, këtë lejtë të kësaj shijes, e që është ëmbëlsira e besimit. Andë në basë të këtune dyja dytëve dhe shumë të tira, në kuptojmë tri gjera mërëndësi. E para kuptojmë se imani, besimi, e zbashku me te adorimin dhe Allahot dhe përmendje e zonit, kanëshije. Nuk janë fjeshtë veprime rutinore, si përfacurë dhe formale, ato kanëshije dhe se Allahu xhallahu ka mëncuar e dyta që të shijojnë ato. Se mund të ketë pasuri, po Allahu thotë dhunjasën e përjetshme. Sikurse ka gjëra të caktuar. Allahu thotë se ajo do të ndodh, por jo në këtë botë. Sikurse për shkak të shikuarit në Zotul xhallahu xhallalu. Po ndonya se për këtë dhëkë Allahu xhallahu na ka premtuar se ka shije dhe ajo mund të arrihet, gazet dhaka e ka shijuar. Dhe e treta ka thën halawatul iman. Ligamersën ka të reguar se ka shia dhe mund të shijuat, mund të arrit dhe të reta Se shia këti besime është e mbëll, është e këndshme është a e që e qëtëson dhe pushon zemrën Asë dhe para kësoj ka thënë Allah Gjellewala Ela bi dhikri Allahi të të me innu l'kullub Allah ka thënë me dëvërtit dhe dëgjëni mirë Vënjë re, Ela, vënjë re, dëgjëni mirë Se me përmandin e Allah të pushon zemrat, qëtëson Në këto janë gjithë argumentet se dhe krija Allahu xhallahu te muala ndikon tek zemra e njerit. Dhe kë ndikim është i natyrës së disponimit, lumturisë dhe shijes së ëmbël. Po normalisht besimtarët nuk e përmendin Allahun për të shijuar shijen, por për të përmendur Allah xhallahu te muala, nuk lidhet me shijen, nuk lidhet me prjetimin. Ajo bën këtë për hir të Zotit, se Allahu xhallahu te muala është ajo që duhet të përmend. Dorso shijimi dhe prjetimi janë rezultat e dhërimit të Allah xhallahu te muala. Zamrat i lidhet me Zotin xhallahu xhelaluhu mas kën tjetër. Ndërsa njerzit përballsojnë tri kategori kur flasim për cilëtin e dhikrit. Dhe cilësinë përmendës Allah xhallahu xhelaluhu njerëz janë tri kategori. Kategoria e parë është ata që përmendin Allah xhallahu xhelaluhu vetëm më gjuhë. Ai që përmend thaa subhanallahu, Allahu akbar, namaz, subhanarabbil adhim përmend Allah xhallahu xhelaluhu, por siko, se ka vëmendin afër veti o s'e titë madja ti postë përpiet, ai mëndon për atë punë, për atë punë. Realisht ai e përmend edhe me gjuhën e tij. Por nuk është prezente, nuk është shoqëruese këti, e këtij e këtij dhikr, do të thë ai përmend nje kush gjuhën e tij. Ne padoshim se kjo është kategori e nivelit më i më i ulët. Kjo është i mirë, ka sevap, nuk mund t'ja mohim. Ngase vetëm përmendi Allahu xhallahu ala, sille mirësi. Në por nuk është niveli i kënaqshëm. Niveli i dytë që është më i mirë se niveli i parë është Me përmend Allahu xhën lavelona bete mazamër. Çu është kjo? Duke medituar për madhsinë Allah xhën lavelona, me ditën e begatit e Allahu me meditim i branshëm, apo ku nini mendon, por ja që nuk e shoqëron këtë meditim me përmendit të Allahu xhën lavelona me gjuhë. Dhe niveli më i lartë dhe më i kënaqshëm për mikkur është kur do të thot shoqërohet gjuha me zemër. Mediton për për mend për madhrinë Allah xhën lavelona Krijimtarin inshallah ka krijuar beghadit Allah xhallahu leua dhe pastaj ky madrim de ky dashmindi Allah xhallahu leua se ky meditim jene vizin gjuhën në përmend të Allahut subhanallahu la ilaha illa allah andaj nga zemra kanë tek gjua dhe del jashtë në drejtim të Zotit xhallahu xhelalu për kët arsye jetor kanë kjo është kategoria më e mirë nga se kur bashkohet gjua dhe zemra dhe kur bashkunojnë në dhikr padyshimse sila impretimet dhe mundojmë shihim në aftë që së kom që së kom merrati. Ndërsa ju gjithuaj të fillojmë kemi përmend disa pika përgjithësisht se çysh ka mundësi të përjetuohet dekret. Dhe kjo është padyshim ë ajo pjesa më e këndshme e këtij sharrimi, në mënyrë të përgjithësuar dhe pse padyshim do të vijnë edhe detalet praktike të kësaj që Mirë po flasim. Mirpo çdo sht rruga për hetimet e dhe dekret. Ne po kemi dëshirë Që kur Allahun e përmendim zemrat padridhen sikur se Allahu jallahu ka thënë ose besimtarët e vërtet janë ata që i dha dhukirallahu vajilat kulubuhum ata tatë që përmend Allahu jallahu wala dridhen zemrat e tyre edhe nga motështia edhe nga madhërimi edhe nga dashuria dhe respekti kështu më ro. Dëshoj një pritetim të këndshëm të adhurimit të Allahu jallahu wala. Dëshojmë që të ikim dhe të largohemi nga formalitetet, nga përmendja sipërfaqësore. Ne prekim bërthamën, të prekim atë brincën e këtij durimi që të kënaqemi. Në momentet e trazirave dhe friksimeve kur apo mendojmë Allahun gjithë ulët, dëshojmë, në çet suo zamr. Dëshojmë ç'n momentet e e ndoshta dëshpërimit të mërzis kur llohet për momentet na kthe atë disponimën e ndihmëturia. Këtë lloj dike ka kuaj. Çe ta përtojm xhenetin real të kësaj bote, i cili realisht është korridor që të shpije në gjenitën e, e botës jetëm. E si a rritë kërë, e parët të ndërën dhezëm, pa dushim se, ka të bëjme, kuptimin e asaj që e thejme. Dukë pas për asyush, se dhikri që ne e tash në e përmendim Allah në gjëllë vëllë me të është në gjuhën, që në nuk e njojmë, nuk e dimë, në gjuhën në rabë. Në e përmendim Allah në gjëllë vëllë me ato lutje që e ka përmendim pejgamberi së për sëll Të bekarakë ismi. Ne po na hasa kuptojmë. Realisht simbasgjua sot se kuptojmë çfarë si themi. Ose themi subhanallahu alaa, po a dimë çfarë themi ne? Ne juaj kuptimeve. Kur themi për shembull se Allahu xhalla uala, ose pejgamberi sa osman na ka mësuar, ta bëjmë kët lutje, ose ta bëjmë kët dhëkër, qoftë Allahun ta përmendim, është mirë që të njohim edhe gjithsesisht të kuptimeve. Madje edhe më gjithsesisht, për të njohur edhe interpretimet e diëtorë, komentet nga së komendit e gjitha këturi janë gjuhë në arabe që nëmë kuptojnë se dhe ta që e njojnë këtë gjuhë ka nëj për një njohje që të i kalën dimenzunin gjuhësorë, pak më më një përmbajtësore e kuptojnë këtë dhikër e që ne du të mundu me të miru me këtë në të ardhë një shala të marmë një lutje, të komentojmë që të shfaqim margaritarët të shfaqim bukurit e këse lutje dhe këti dhikrit e Allahu Gjall Ata janë një përmbajtje e këtij dekrit. Kuptimet që i kanë dhënë dietarët nga si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga mrekullia që Zoti ja dha asht, ajo që vetë përmendi ai, "Jevam yu'n al-kalm", po të pejgamberi në mërzën fjala përmbledhse. Do thotë të flas shumë pak por të them shumë. Për ne kemi pothuajse pejgamberin e hadith shkurt, dy fjalë komentohet me 2-3 orë. Ka hadithe që janë shumë të shkurtra, dietar ka shku libr për ta. Aq është përmbajtësore. Kurosia pe gambenit alleh s.a.p. Prandaj rruga ose rruga që shpie tek knaqësia dhikrit, rruga që shpie tek pretimi dhikrit, hapi i parë sa i është kuptimi i asoj që po e themi, edhe gjuhësisht, por edhe interpretive dhe përmbajtja që e ka edhe këtë. E dyta që kanë thënë dietarët që të ndihmon dhe është hap që shtuin drejt arritjes së pretimit është të përjetësht, do tët, dhe të të tëtë, dhe të ndijesh, se kur Allah në përmend, ti duke komunikuar me te, të shë ti përflët me Zotën Gjellë Gjellë Luhë. E er shë ti komunikuar me te, nuk është ti e shë një lutje që shkëll në përhapsirë, jo jo, është një formullim i caktuar që ta kam su dikush, dhe që ti në bastë të ti, dhe përmes ti i komunikuar me Zotën Gjellë Gjellë Luhë. Përshemë në nëruar Komë thoni fjalën para komë thoni fjalën para një kryetari, para njëri të madh. Edhe i thuat, "Mos e përmendsh këtë çelen." Edhe ai më merr më son, më son, më son. Do të them 10 herë përsërit atë fjalë. Mir po skuq trem e përsërit e thot shpejt, pse, pse çdoj vet. Edhe për të them sa më 100 herë ka thon vet, kur vjen koha me lezu para atij që është prezant, kur thash po e din se Pedriton Tjetër diën është pas sa ato. Tjetër planet është. Po ti ti e ke kupton që një që herë këtë yol, çka çandroi tash, çka përmbahet, çka thënë është, po tash e daut praktikë që duhet më të thonë. Andaj dallon kur ti e thua zhikrim që thënë që e ke kapur mësh, e don kur ti e preton se tash më një duke komunikuar me zotën e jetës, atë që ka gjithçka në dorë. Andaj e preton këtë komunikim dhe preton ato që ndodhen përmes të komunikimit. Sallallahu xualajel walat permantojm. Ne permendoni kët hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam kur flet për vlerën, ne do ta marrim inshallah në tarmën, për vlerën e disa lutjeve. Thaat pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, këto lutje shkojnë tek arshi i Zotit xualajel xalalhu. Dhe sillën rrethi duke e përmendur tek Zoti xualajel wala, dhënë shohin e lartë, emën permants te subhanallahu Dh, realisht ai thikur çte për më zotin më të mundson çe të përmendësh në një vetë më të lartë me autoritetin më të lartë mundshum çe ti arrijë. Është kjo që preton, ta ninën dysha folëton. Dysha e dinë mjafton çe Allahu ka thënë fadhkuruni e dhkurkum. Allahu në sura Bakara ka thënë, "Më përmendni ju mua ju përmendun juve." Ai parë më ti kurrë suhan Allah. Allahu po të përmend. Sa është këto moshtore? Ti paset për komunikon me Allahun, jallahu jallahu. Ti thosh për shemb, elhamdulilah. Çka është elhamdulilah? Ti poshon Allahun të ozot, ti do konfëllrime, sa beqatin më ke dhon. Të kujtojm sa beqati të, të so ke. Të, so të, të kujtohet vetë vetë të sot fat që ecit e din që Allah do të karutë, sot jo ja nuk e din. Atë mundosh që gjitha këto pamje të beqative dhe mirësive, çdo gjitha këto pamje të mbrojtjeve të Allahut jallahu jallahu ti shohësh kur thua elhamdulilah. Thuaj subhanallah që i bje, se o Allah, ti i pasën nga gjdo e metë, ti nuk i të meta, as fjallët e tua nuk kanë të meta, as zvëprimet e tua nuk kanë të meta, ti i të pa meta në gjithë aspekt. Andaj të kujtuat, caktimi Allah Gjellewala, që e ka caktur për ty që ti nërsa, se ke prejtu që është duhet, por ti e din, se Allah Gjellewala, e din më mirë, që ka është për ty e do veshma tëmë. Andaj, kjo komunikim, edhe në koptim të të fol është i jashtë nje kuptim të posaçëm më për mënin e xhallah xhala lutu. Në të mundojmë somativë normal, nuk mund këtu të përmend për një herë. Mirpo duhet trajnim. Duhet vazhdimisht një lutë punën në këtë tempë që, mundu që t aj, t aj të munduohet të të kalon dimensionin formal të dhikut, duke i shoqëruar këtu kuptimet e rëndësishme të cenat i munson njërit me prjetu dhe dhikrim të përmendin Allah xhallah xhala lutu. Gjithashtu, e treta që i ndihmon besimtarët me prjetu dhe dhikrim të ndërruar është që ta këtë parasysh të ashe para për mbajtën e kuptimin apo e dytet e këtë parasysh komunikimin dhe qëpër realisht po ndodh kura i e përmendë Allah në Gjallora dhe e të rejtë atë nërruzër si hap e rëndësishëm drejtë përjetimit të adhurimit drejtë përjetimit dhe kënësisin dhe përmendën Allah në Gjallora është ta kesh parasysh dimesh, shpërblimin e madhë për atë që po e thua për shamb Muhammedi alisëm ka thënë Kushtë thëtë subhanë Allahi vë bihamdi Shë ka së është të shkurtë Subhanë Allahi vë bihamdi Kushtë thëtë këtë fjallë Jam bilë Allaho Një trungë, një druë në gjennet Tërsi përë në thërë Subhanë Allahi vë bihamdi U mjallë një allënë Subhanë Allah Madi ka ndi sa djetarë Së Allaho gjallë wala Në garkën me lekë Të pasachem Që i andërtojnë gjennetin besimtarit Tha Ibn Rajbi rahimuhullah në komentin e kësaj thotë se me lekët punojnë për aq sa i furnizon besimtari. Si ti i ke marrë puntorët, thua më mandrej, thotë, "Më duhet që kjo duhet që këtë dukani, e u blei kët." Shkoni ditë i, dit i gjong puntor të natë. Ju s'po punoni? Ose kje provat materialen? Ata më bënë këtë. Bënë material në vështrimi punu, se ke pru? Andaj thotë Ibn Rajbi, edhe me lekët pushojnë së punuari dhe u thuhet, "E pse s'po punoni?" Thuën, "Po presim furnizimin prej tokës." Robi s'ka qumë ati Me qumë atë real Që të vazhdojme në ndërtim Farën e, e, e ati trungu Teodrën piktuit Ate e mbilë në gjenet e del Trungu në arën tëndë në gjenet Sa bukur është kjo Andaj, kërkënjër këte për e të tënë Se që fa shpëllim e Allah e mihap ja, Subhanë Allah e mihamdi Ose përshamu ka thënë pejgamberi Sërë Allah e Salam Në lutje është kurd Këshë thëtë Ka thënë pejgamberi thënë, pasi që të përfundan nga ushtimi, ka unë ngërë bukë kapi, alhamdulillah, edhe me thonë, alhamd në është mjaftu ushme, e po kodi qëka dhe pak ma gatë, normal, ka ma mirë e ma mirë, andë i ka thënë pegamberi së asërë, kushtat pasi e përfundan ushtimin, alhamdulillahilladhi, atë ameni hadha, wa razakanihi, min gajri haulin, min i walakua, guferat, lehu, ma të këtë dhe me min dhembi, kushtat, përndrimi qëftë Allahot i cilë, me mundësajt të ushqihim, dhe me furnizoj pa mundin tim. Unë e komponua me Allah u Gjellivan më ka dhonë. Kush e thot këtë pasë ushimit, ja falë Allah u Gjënat e mehershme. Para të të hambuk në gopësh, e thush në lutje, dhe binë në katët e të caktuar dhe të kaluar që, që i ke bënë e do Gjellivan. Dhe kërë e këtë paramendim, ndrysh është dhe i Kristi Subhanallah, ndrysh është kja përkët une. Dhe gjithë a këtë të nërëzër, janë jan, hapa. Janë mjetët, janë sebepe që të shpinë të këpëretimit, nuk janë këto vetë përetimit. Andaj, kërtiki parasysh këto gjëra, këto shë janë vetë përetimit. Se ne monohem duke u fokusu në këto e përetohet dhe kërët. Këto e në mjetët dhe hapet e përetimit, e në qëfë se këto mobilizohen, në qëfë se këto përdojnë se si duhet, atërvi e përetimit, e cilë është përetimit, ku me ditë une se janë duke përetohet dhe kërët. 2007 për hetimin, thamosh i ëmbël, po çka i bën i ëmbël me kë? Ka thënë diëtorat e ndërorëve, ka thënë se këto që përmenda dhe ka tjera, po këto janë kryesorat që përmenda, këto janë ato që besimtarin e shtyjnë drejt. Jan hapa që me i ndihmë me arrit tek qëllimi i përhetimit, dhe qëllimi i shijime të dhikrta Allahu xhallahu. E kur e shijon besimtari adhurimin çka përjeton? Për shembull Kër ti ke nëzet, kër ti e përjetan në vapën, që fa ndjenja është? O la mundim, në djërësit në, apo ka reflektim kjo përjetim? Nuk është njëjtë si me përjetu të nëzitën si ftaftin. Kër e përjetan nëzitin, ka reflektim caktum, kër e përjetan të ftaftin, ka reflektim caktum. Kër ti e shë janë limonin, ka tjetër përjetim, dhe kër e shë janë ti në qëka të ëmbër, e kështu në rafa. Për ndaj, besimtari, në qëfë se përmenda Allah në Gjellewala, dhe i ndjek këto hapa, dhe i përflin këto dimenzionja që i ceka këto tri në përmenda Allah në Gjellewala, për e timi kërësor është dëshurije në dhe Allah në Gjellewala. Këtë në me ndi një dëshurijit pasashme. Këtë në me ndi një lidhje të pasashme Allah në Gjellew Pande kanë dietarët nga shenjat se robi e don Allahun është përmandja shpresë e tipa. Çu kushtonin këtë botë. Dhe çka që don, shpesh e përmand. Vullai dikon që nuk e don me zor e përmand. Veçmo spaç mundihi se kurse përmand. Apo a dikon që e don dy tre fjalë pa dikthën te përmandet. Një mohabet po ke skollit, hiç mohabet i mat njëri e sil dëgjysh edhe po e përmand. Se e, e don i shkon ngua vet atje. Si njëri kërë është i uritur Banë bërë ma betë a ma petë të buke asil Që aty e ka i Prejtimi dhe të ndjeni e uri Se banë me e përmend Ato që kanë ojë për të apton Andaj, ku njëri e prejtën dhe krim Prejtimi kërëzot me Dashuri Me prejtimi të këndë të dashuri me Allah Gjellë Gjellë Lua Gjellë Ashtut Prejtimi të ndërur E silë qëfar Edhe varfrin dhe Allah Gjellë Lua Subhan Allah Unë i varrfë, unë çraralesh në konkurrencën dor, më është mërcuar më përmand as çdo gjë kon dor aftë. Andaj shtohet varrfëria për Zotin Xhallahuala dhe lidhja me të. Kjo është për timedit që ta prjetosh dëshminë ndaj Allahut Xhallahuala, ta prjetosh varrfrin që iki për të, ta prjetosh porulën ndaj ti. Gjithashtu nga kuptimet e prjetimit është ta prjetosh turpin para tij aftë. Po subhanallahu. Unë po përmand Allahun Xhallahuala Nëse ju të përpuroh për autorë të xheologjëlarınë se ti kur përmend Allahu xhallahu wala, a ai po përmend ti? A nuk të flojë? Për shembull njëri që është i ndërjetshëm, përmend me komën një mes njerëzve apo. Edhe më thudi kush me livdu, filoni, që që kër, që më lidhu. Filoni çka ky, çm kanë imu më ky, e çm ka gjetë më ky. Ti ul ky, unë bëra se apo a një njëçi ka për lavdata i ka çef? Po ynimon desa kam pritë Allahu Jellal. Me bomë liv du e kush? A po? Me bomë liv du e kush njërën? Mesë njerëz apo? E para më ndaje Allahu po të livdom për robëti. Po shumë po po shikani, shikani tem, para, ko, ko të më pjesën tokë me negve. Po rrobi jam po përmen. Shikoni, shikoni rrobin tim. Dëgjoni rrobin tim kam përmen. Ti të thua për kush që më në përmen Allahu te mënaq. Kush që më në përmenatia? Kush është amni jam? Ana kpritim është është çkjo shia. Çkë turp për Allahu Jellal, çkë është pretimi dhe këtapo. E përjeton gjithashtu të nëvezëllë thash dëshurin, e përjetën varfrin, e lidhjen, e përjetën turpin, por e përjetën e qka, shpresin Allah në gjellëllë allë. Shpreson të ka Allahu gjellëllë allë shumë se, pasi ma ka mundsuar Allahu gjellëllë allë hu, me e përmen, por shpresoj shumë se nuk ka me mdenua, por shpresoj shumë se ka me më falë, se Allahu gjellë allë allë ku që ka mundsu ti lagë e gjuë, me përmen të Allahu gjellë allë allë, realisht ja ka zgjat litarë në shpëtimit, atëm. Andaj, ajtë disponimi, ajtë lëmëturia që vije nga shprejse e shpëtimit, e shpëtimi këndëshëm që e sildë përmendin dhe Allah Gjellë Gjellë uopër. Andaj gjitha këtu e sildë kush përmendja kualitative, kualitative dhe të cilësore e e Allah të barëke vëtale. Andajrësë Allah Gjellë uopër që të përmendim Allah shpesh dhe vazhdimisht dhe përmendin tjetë me dëvërtet shëqërin i gjuhës edhe i zamrës i cilë i realisht në mundëson që apo peritoj dashurin e Allahut xhelal, kjo është pritim më i këndshëm, pritetimi më i mirë më nonsim këtë votë. Këndësia më e madhe është të jetosh në hijen e dashurisë së Allahut xhelal. Me dashurinë e Allahut të parë qoftë. Që zemra të përfitet në këtë dashuri, të pritojmë që dashuri i kët lidhje që kemi me Zotin xhelal xelalu, sikurse njerëzit kët bud kordon diçka, knaqem tu net me ta. Knaqem tu, tu e për dhurosim ia dosë njerëzu so bu mohabet eksistencorik në oçet në ndodhim të Allahut El-Laura, madje mrzitet kur përfundon dorëshëdhurimi dhe komunikimi se duhet të vazhdojë punë caktuar dhe prap kërkon si të vazhdoj lidhjen me Allahun Xhej El-Laura, qase kjo zënë mrzitë etër vazdimërsia për malluar vazdimërsisht që të jetë në kontakt me Zotin Xhej El-Laura. Por kur kur hasjen ëmbërsia e adhurimit dhe kur e përqetën knaçjen e këtij adhurimi. Zoti është më lehtë me kaçme dofron për Zotin takimin e namshun sallallahu alejhi ve sellem muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ensin gjerim.